Capitolul 31. După ce spusese neîncetat timp de o lună de zile că pleacă a doua zi în sud și își amânase mereu plecarea de la o săptămână la alta, dat fiind că era incapabil să se deprindă cu gândul că va trebui să se ostenească făcându-și bagajele și să suporte neplăcerile unei călătorii, Hayward fusese alungat în cele din urmă din casă, chiar înainte de Crăciun, de pregătirile pentru această sărbătoare. Nu putea suporta nici măcar ideea unei festivități teutone. I se făcea pielea de găină când se gândea la veselia agresivă a acestei perioade și, în dorința sa de a evita ceea ce era logic și ceea ce făcea toată lumea, se hotărâ să pornească în călătorie în seara de Crăciun. Lui Filip nu-i păru rău de plecarea lui Howard pentru că, de felul lui, era o ființă deschisă și directă și el enerva să vadă un om veșnic nehotărât. Cu toate că era în mare măsură sub influența lui Hayward, nu accepta și punctul de vedere al acestuia, după care nehotărârea ar fi fost dovada unei sensibilități încântătoare. Mai mult decât atât, nu putea să sufere umbra de zâmbet jocoritor cu care priva Hayward simplitatea comportării lui. Rămaseră în corespondență Hayward stăpânea admirabil stilul epistolar și, cunoscându-și talentul, își dădea multă osteneală pentru compunerea scrisorilor. Avea un temperament receptiv la frumoasele influențe cu care venea în contact și, în scrisorile sale din Roma, reușea să introducă Roma subtilă a Italiei. Orașul vechilor romani îi se părea puțin vulgar și el găsea distinție numai în epoca de decădere a Imperiului. În schimb, Roma papilor îi trezea simpatia și, în cuvinte alese, el exprima cu mult rafinament o frumusețe rococo. Scria despre vechea muzică bisericească și despre muntele Albano și despre parfumul îmbătător de tămâie și despre farmecul străzilor în nopțile ploioase, când de strălucește și felinarele capătă un aer misterios. Poate că scria aceleași scrisori admirabile la mai mulți prieteni repetând un text identic și nu știa ce efect tulburător aveau ele asupra lui Filip. Parcă din cauza lor era viața lui teribil de banală și monotonă. Odată cu primăvara, Heioard deveni ditirambic. Îi propuse lui Filip să vină în Italia. La Heidelberg își pierdea vremea de pomană. Nemții erau grosolani și viața lor era ordinară. Cum ar fi putut sufletul omului să înflorească în peisajul acela afectat? În Toscana, primăvara împrăștia florile prin țară și Filip avea 19 ani. Să vină și el și o să poată să rătăcească prin orașele de munte din Umbria. Numele acestora cântau în inima lui Filip. Și se plecase în Italia cu iubitul ei. Când se gândea la ei, Filip era cuprins de o neliniște pe care nu știa cum să-și o explice. Își blestema soarta pentru că nu avea bani cu care să călătorească și știa că unchiul său nu o să-i trimită nimic în plus peste cele 15 lire pe lună în privința cărora se învoiseră. Nu reușise să-și administreze prea bine alocația. După ce își plătea pensiunea și lecțiile, îi rămâneau prea puțin bani ca să le însoțească pretutindeni pe Hayward. Adeseori Hayward propusese excursii, un spectacol teatral sau o sticlă de vin, când lui Filip îi se termina să răbanii pe luna respectivă. Și, dat fiind că avea mintea ușurate că specifică vârstei, Filip nu voise să mărturisească faptul că nu-și putea permite asemenea extravaganțe. Din fericire, scrisorile lui Howard veneau destul de rar și, în intervalele dintre ele, Filip își reluă viața dinainte, apucându-se cu hărnicie de muncă. Intrase la universitate și participă la vreo două-trei cursuri. Pe atunci, cu Ofișer era în culmea gloriei și în timpul ierniții nu se niște prelegeri strălucite despre Schopenhauer. Asta constituia pentru Filip o introducere în filozofie. Avea o minte practică și nu se mișca ușor în domeniul abstracțiunilor, însă discuțiile metafizice ale altora exercitau asupra lui o fascinație neașteptată. Îi tăiau pur și simplu răsuflarea de parcă l-ar fi făcut să asiste la un spectacol al unui dansator pe sârmă, care execută figuri periculoase deasupra unei prăpăsti. Dar totul era foarte palpitant. Pesimismul subiectului constituia o atracție pentru tinerețea lui și el socotea că lumea în care urmează să intre e un loc al durării nemiloase și al întunericului, ceea ce nu l împiedica însă câtuși de puțin să dorească din tot sufletul să pătrundă în ea. Și când, la timpul potrivit, doamna Cherei, făcând corespondența tutorelui său și exprimând vederile acestuia, sugere că ar fi fost momentul ca Filip să se întoarcă în Anglia, el acceptă cu entuziasm. Trebuia acum să se hotărească ce are de gând să facă în viață. Dacă pleca din Heidelberg la sfârșitul lui Iulie, puteau să discute problema în cursul lunii august și ar fi avut tot timpul ca să facă aranjamentele necesare. Data plecării lui fus stabilită și doamna Carey îi scrise din nou. Îi aminti de domnișoara Wilkinson datorită amabilității cărei ajunsese Filip în casa doamnei Erlin de la Heidelberg și spuse că au poftit-o să petreacă vreo câteva săptămâni la ei la Blackstable. Domnișoara Wilkinson urma să traverseze canalul mânecii în ziua de cutare, îmbarcându-se la Flushing, și, dacă aveau să călătorească în același timp, poate n-ar fi fost rău să aibă grijă de ea și să vină împreună la Blackstable. Timiditatea lui Philip îl determină să scrie imediat ca să spună că nu poate pleca decât vreo două zile mai târziu. Parcă se și vedea căutându-o pe domnișoara Wilkinson, își imagina situația neplăcută când el ar fi trebuit să se ducă la ea și să o întrebe dacă e într-adevăr domnișoara Wilkinson, și s-ar fi putut prea bine să se adreseze altei persoane care eventual l-ar fi repezit, și apoi mai era și dificultatea de a ști dacă în tren ar fi fost de datoria lui să facă conversație cu ea sau dacă putea să o ignoreze și să citească liniștit o carte. În cele din urmă părăsi Heidelbergul. Timp de trei luni nu se gândise la nimic altceva decât la viitor și plecă fără regrete. Nici nu-și dădu seama vreodată că fusese fericită acolo. Fräulein Anna îi dăruie un exemplar din Der Trompeter von Zachingen, iar el îi dăruie în schimb un volum din opera lui William Morris. Der Trompeter von Zachingen, Gornistul din Zachingen, 1854, povestire în versuri a scriitorului german Josef Victor Scheffel 1826-1886 Nici unul, nici celălalt, nu citi vreodată cadoul primit, lucru foarte înțelept de altfel.